Forme Scheletul ne va sta în lut. Cât timp ne-a mai rămas, noi vom hori, în drum spre mineral și alt organic. Mâncați de populații de microbi, de virus, de ciuperci, pândindu-ne în fibre, vom fi doar Preistorie